الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه واستراجا منيرا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم كن راعيدا في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين واعقلهم لسماع كلمه رباه رب لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد وبعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمه محمد صلى الله عليه وسلم ndugu zangu kiram kumshukuru Allah kwa mengi lakini katika hayo mengi ni neema ya uhai na kubwa zaidi neema ya Uislamu Tumejariwa kuwa katika zama hizi zama ambazo Uislamu umechukuliwa kama nikembo la ziada kwa baadhi ya Waislamu walio wengi hawaiuchukua kama ni vital issue ni jambo nyeti ambalo wanatakiwa walikamate kwa magogo mawili na alama yake inaonekana mitikio yao katika mambo ya Uislamu na mitikio yao katika mambo ya kipuzi huzunguka katika imani tuko katika mwezi wa Muharram bado na ndio mwezi wa kwanza katika tarehe ya Kiislamu na ndani yake kuna matukio mengi miongoni mwa matukio ni ya kuhuzunisha yale katika mwezi huu kwa mujibu wa tarehe ya Kiislamu wakifa miongoni mwa watu bora sana kiwemo mjukuu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hussein ibn Ali na ndugu zake akina Sajad akina Zaidul Abidin watu walifariki na hata mmoja katika wake za mtume Ummu alifariki katika mwezi huu lakini pia ni mwezi ambao waliangamizwa Viongo viumbe waliohai kuwa ovu zaidi ikiwemo farao na abrahama aliyekwenda aliyokusudia kwenda kuivunja alkaaba na mengine mengi lakini bila sar katika kutuba yangu ya leo ningependa tuzungumzie dhulma na athari yake katika jamii ya kibinadamu unapoizungumza dhulma ni banda pana na refu lakini kwa ufupi tunaweza tukajua dhulma katika sehemu 3 Kuna zulma ya waja na kwa Mola wao na dhulma ya wenyewe kwa wenyewe kudhulumiana na dhulma ya mtu binafsi Zulma ya, ya waja kwa Mola wao ni kutokutaka kutabikisha utaratibu wa maisha aliowawekea ikiwa sambamba na kumwabudu ye peke yake na kuzifanya sheria zake ndiyo sheria mama ambazo zinatakiwa Ziaendeshe maisha yao katika kila nyanja maishani wanadamu wakifanya hivi wamefanya shirki kubwa sana na ndiyo dhulma kubwa sana moja katika maneno aliyokuwa akimwambia Ndokumani akimwambia mwanaye la kwanza kabisa anamwambia ya ibnayi la tushrik billah fana shirika la dhulmun adhim e mwanangu usimshirikishe allah kwani ushirikina ndiyo dhulma iliyokuwa kubwa zaidi kuliko zote sasa hii ni dhulma ya mja kwa mwala wake na wanadamu wengi sana wametopea katika dhulma hii emma kwa ubovu wa itikadi zao za kuwaabudu mashaitani, kuwabudu watu, kuwabudu masanamu walioyachonga kwa mikono yao, kuwabudu viumbe wengine kama ngombe na wengine. Tuna zaidi ya watu bilioni tano duniani wametopea katika zulma hii. Hawana itikadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wametafuta vya kutafuta ili waweze kuviabudu na kuviomba na kuvielekea katika majambo yao wakaacha kumuelekea Allah azza wa jalla mola mbaye amewapa na akawatunuku mengi maishani lakini pia kuna dhulma ambayo ni sehemu hiyo hiyo lakini katika utabikishaji wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah azza wa jalla katika Qur'an al-Karim anasema lam yahkum bima anzal ambao hawahukumu na yale yaliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala au ndio madhalimu wenyewe leo ulimwengu tunaozungumza ulimwengu wa Kiislamu hatuukufu kwa yale yaliyoteremsha Allah azza wa jalla tunahukumu kwa yale yaliyopangwa wa na walevi na mabarazuli na mashoga wa ulaya na amerika ndiyo leo sheria ambazo tunaziona ni bora zaidi Hukumu ya sharia ndani ya Qur'an al-Karim na Sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iko wa nafasi katika maisha yetu? Tunapokuwa tuna, tuna majambo yetu hatuhukumiwi na kitabu cha Allah, hatuhukumiwi na maelekezo ya Rasulullah, hatuhukumiwi katika yale ambayo yemetabaniwa katika Ijma' Sahaba au katika uh, kat, au katika tayaasi kama ilivyokuwa katika misingi, fiqhi. 4, yiyo, yiyo, yiyo misingi ya ushulul fiqh. Hatwendi huko ambayo ndio masadiru ya tashri' arbaa, hiyo hiyo misingi minne ya kisharia. hatuna habari nayo. Tunahabari ya 18 mkwaju 20 mkwaju 39 mkwaju kwa mujibu wa sheria iliyobuniwa mwaka fulani na kina fulani huko Ulaya. Hii pia naye ni katika dhulme. Wa mlam lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu Wale ambao hawahukumi kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hao pia ni katika madhalimu. Kwa hiyo na wewe ili tuweze kujiepusha na hili balaa, kwani tutakwenda kuulizwa na Allah. Hatukuhukumiwa na kitabu chake Ndiyo Je, tulifanya jitihada gani ili tuweze kuhukumiwa na kitabu chake? Hata tunapokufa, tukienda mbele ya Allah Azza wa jali, tuweze kujitetea. Kweli ya Allah hatuweza kuhukumiwa na kitabu chako, lakini tulifanya moja, mbili, tatu, nne na wewe ni shahidi kwa sababu unatujua zaidi. Ama ukilala ukaridhia kwamba sheria zilizotungwa na walevi hizi sheria zotungwa na mafahuti Ndiyo zikawa bora zaidi na ukazikimbilia zikutawalia maisha yako maana katika waislamu wamo ambao ukiwaambia habari ya sheria za Allah hawakuelewi bali wanaenda mbio kutaka kutawaliwa na sheria za kikafiri Allah anawazungumzia au ndani ya Qur'ani alikareem Anasema anamtala ladzina yaz'amun anahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila ath-thaguti umiru an yafurru bi yara alladhina je wale ambao wanajijamba kwamba wameamini aliyozalemka kwako na aliyozalemka kabla yako Wanaenda mbio wa hukumiwe na sheria za kikafiri hali ya kuwa wamekatazo wasihukumiane na sheria hizo. Hii ni aya kwamba Allah najua katika hao na wanaoitwa Waislamu wapo ambao ukiwaambia habari ya sheria za Mola wao watakuchukia watakuona huwataki mema watakuona we ni mvujaji wa, wa amani we unataka kuharibu dunia we ndiyo mvurugaji we ndiyo gaidi na majina mengine yake waliotengenezea na matawaguti na amebeba nasara za umbovu amekuwa dhidi ya Uislamu wa na Waislamu hii ni shiriki kubwa sana kwa shiriki ya kwanza ni baina ya waja na mola wao. Ama shiriki ya pili ni baina ya waja kwa waja, wao kwa wao kudhulumiana Na hapa dhuluma ziko aina tofauti. Na hapa inaweza kuwa ni dhulma kati ya mtawala na watawaliwa. Au watawa, wa, wa raia kwa raia. Iwe ni majirani, ndugu, rafiki, ilimradi ni dhulma. Ine ni moja katika dhulma mbaya sana. Okay, ya, ya kwanza ni hiyo, ya pili mingi. Ni Imma nimtawala au yanatawala kwa mujibu wa Uislamu au anatawala kwa mujibu wa sheria za ni Dhulman tu Awe na, a, an, anafanya, anafanya na kufanya ili mradi anawadhulumu watu ni dhulma. Tumeona katika tarehe tunamzungumzia farauni leo aliangamizwa. Nani mtawala alikuwa muovu kuliko Farao? Mtawala ambaye baada ya kupata taarifa kutoka kwa waganga wa kienyeji au watabiri, makuhani wazama zake, kwamba katika hiki kizazi tabanu banu atatoka mtoto wa kiume atakayekuja kukuvunja, kuuvunja utawala wako, aliyokuwa na, na na na na roho chafu na mbovu iliyojaa dhulma na kiza alitoa amri ya kuwaua watoto wote wadogo wa kiume wanaozaliwa ni dhulma ya sigani kuja kuvunja utawala ni mmoja tu lakini uwa wote watoto wote wa kiume na akaweka wapelelezi wake kuchunguza nyumba gani kuna mimba na hiyo mimba itazaa nani akijulikana na mtoto wa kiume anauawa una dhulma kama hiyo Dhulma ambayo alikuwa anawabagua baadhi ya watu inna farauna ala fil ard wajaala ja'ala shia farauna alijikweza katika ardhi na akawajalia wale walioikuwa na watawala makundi mawili ili ananikuza na ili analidogesha the same story leo hali ni hiyo hiyo katika jamii watu wanachukua sera za farauni Hawa wana kuuzana hawana wadogesha ima kwa tofauti ya rangi zao au kwa tofauti ya kabila zao au kato kwa tofauti ya kipato chao hali ndivyo ilivyo na mfumo huu wa kibepari mfumo wa kitaghuti wa kishaitani na demokrasia yake hiyo liko wazi leo wenye nacho wanacho bwana na asiye kuwa nacho hana na aliyekuwa nacho anatakiwa endelee kuwa nacho na asiye kuwa nacho Nasia kuwa, kuwa mtumwa wenye nacho ndivyo hali ilivyo matajiri wanakuwa na matajiri zaidi na yule maskini hata ile songo lake pia wanataka wamnyanganye abaki hana hali ndivyo ilivyo ugumu wa maisha kokote duniani na kuna watu kila siku wanadhibisha billions of dollars katika maakounti yao hata fedha wafanye nini hawajui Watu wengine wana pesa na mabilionea wanafikiria kutafuta safari ya kwenda Mwezini, lakini kuna watu wanakufa na njaa Bas. Kule dhulma hiyo ipo. Na anayefanya dhulma kwa namna moja au nyingine, lazima atakutana na ilibu, la kukutana. Hivyo ndivyo ilivyo. adh la yadumu wa idha dama dammara dhulma zote haidumu na itakapokuwa ni yenye kudumu lazima ilete mangamizi kwa hiyo nidhamu hizi zimejaa dhulma system hii ambayo imewekwa na wanadamu siku zote watu wanatoja matoz, machozi ya damu kwa kudhulumiwa unadhulumiwa haki yako wazi wala hawajali bwana leo mwanadamu hajui akakimbilie wapi anapodhulumiwa kwa sababu huko na wako kukimbilia kukikimbilia ndio unakutana na dhulma mlangoni. Kina manalemo anatukipata mabebari wanamchungulia namna hii. Leo mtu akiwa na fedha akipambana akatafuta mali yake wamefika mlangoni umezipataje? Lakini hawammsaidi namna ya kuzipata. Ila akizipata umezipataje? Wanakwapua Watu wanakufa vihoro, watu wananyanganywa mali zao, watu wanadhulumiwa mtana kwa upe. Na wameleta sheria mbovu mbovu za kuwanyanyasa na kuwa bana watu. Duniani hali iko hivyo hivyo. Ukienda Ulaya leo kuna amount ya pesa ukiwa nao ni, ni kosa la jinai. Yaani cash money. Ukiwa nayo ukikamatwa unashtakiwa. Kwa nini una fedha hizi cash money? Ela ni za kwako lakini hupaswi kuwa nazo. Zipelekeo benki. Kwa nini benki? Kwa sababu mabanki ni ya matajiri. Wao ndio wamelekeza, uupeleke zile pesa mule wazungushie mambo yao. Wao ukitaka shilingi tano uchukua kwa kadi, ununue viazi, ununue tukari, ununue mayai, ununue nyanya, lakini sadaka uko katika mabanki yao inazungusha, inaingiza mamilioni ya pesa. We usiwe nazo ni kosa la jinai. inni dhulma kianza kuizungumza dhulma hii kila mahala ni dhulma sheria zote za utungwa na watu ni zimejaa dhulma kumbana na kumuumiza mwanadamu barakallahu li walakum wal الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين مشيرا ونذيرا ولاعيا إلى الله بابنه وسراجا منيرا كنت ظن كاتى ايماني تيانديلينا خطبه ياتكوا كويماليزيا مادام اله الى الظلمه وانما الظلمه ايمكتا ما له ظلم ينسمي وانا مفوم wa ubepari na demokrasia yake. Watu wengi hudhani kwamba labda mabadiliko ya kiutawala ndani ya mfumo ule ule yanaweza kaleta nafuu. No. Kwa watu wanaojua hasa nini maana ya mfumo, mabadiliko ya maisha hayawezi kupatikana ndani ya mfumo mbovu. Watawala watabadilika kila uchao. Lakini nidhamu ya mfumo wa kibepari ni wenye nacho, kuwanacho, wasionacho kuwakia kuwa hawana gepu ya wenye nacho na kutokuwa nacho ni kubwa zaidi. Na inatakiwa kubakia hivyo hivyo. Na ndio maana kienda kila mahala duniani watu wanalia ziki. Hata uko unakodhania ndio kuna watu vijana wanafikira dhaao wakimbilie mamtoni na futilia habari uone tupigie mfano mmoja tu. Amerika ina watu zaidi ya milioni masini. Lakini kuna watu zaidi ya milioni ya tano ni jobless, homeless. Hawana makazi, hawana kazi. Yaani kuwakuta malala viambazani na nini wanasaidiwa chakula ni jambo la kawaida zaidi ya milioni ya 55. Maka nikaribia raia wote wa Tanzania. Jobless, homeless. Nenda ulaya mpaka Uingereza anavunja umoja wake na nchi za ulaya kwa sababu ya sinikizo la raia kwa sababu watu wa ulaya mataifa kima tkini, ya kimaskini yanaingia uingereza na wanafanya kazi kwa chip labor kwa bei nafuu wale wazawa wanakosa kazi kwa sababu ya ugumu wa maisha katika mataifa yao ugiriki ilikuwa ni bankrupt ilikoraps kabisa ilifilisika mpaka kae nasaidiawa na mataifa mengine yote ni mfumo huu Watu wana maisha si tafakari Kuna wengine walikurufuka wakidhani watapata maisha mazuri, lakini akifika kule anakwambia bora ningebaki nyumbani. Hali ni ngumu kuliko maelezo. Kodi hizo tozo ni mara ya kwetu. Sisi labda ndo tunazo sasa, lakini wenzetu waeanza zamani huko. Mashaka hiyo tabu ndiyo ubeipari huo. Kwa tunapozungumza tatizo, watu wafahamu msingi wa tatizo, msingi ni mfumo. Leo nchi za Afrika zina umaskini uliotopea lakini ndio nchi ambazo zina rasilimali nyingi duniani ni nini mfumo uliowekwa wenye marasilimali wasitononoke na rasilimali zao bali mabepari ndio wazihozi na kuzifanya ni za kwao wazitumie watokavu wao watadilisha mali yao na wafanye wafanyavyo huu ni mfumo zote zenivulma na dhulmaili liweza kuondoka katika maisha ya watu ni kutoa mfumo huu mbovu na mtafu na kurejesha mfumo wa haki والبغي يعيذكم kwa jambo la amri katika Uislamu ni jambo la na haki ni lazima isimamiwe. Kwa hiyo ndani ya mfumo huu ambaye yuko juu ya sheria, anaipindisha atakavyo. Mtu anaua hadharani, anaiba hadharani, anadhulumu hadharani, lakini akipeleka mahakamani zitapindishwa sheria za za kutunga tunga hizi mpaka zhalimu anaondoka na anakula good time wala hakuna tatizo. Juzi moja hapa kwenye chombo cha habari kuna mtu kaingiza hasara ya bilioni moja lakini mahakamani kesi iliyotoka anatakiwa alipe fidia milioni nane eh. Kaharibu bilioni milioni 100. Judgment iliyotoka alipe bilioni nane awe huru. Unachoka kabisa. Huu ndiyo mfumo ulivyo. Kwa nukuza katika imani tusahamiane tuko kuzungumza dhulma, sasa hivi dhulma imebeba mfumo. Na lazima tulifahamu hilo. Mabadiliko ya kweli yatakuja pindi tutakapoamua kurejesha Uislamu katika maisha ya watu, uweze kutawalia maisha ya watu. Na hapo ndiyo kuna salama ya kweli. Kinyume na hivyo hakuna salama. Na haya hatuyasemi sisi. Sisi tunamnuku aliye tuumba. Kwa maiyabathikhi ghaira alislam anayefuata usiyokuwa Uislamu, anayefuata mfumo usio kuwa wa Kiislamu. Nene kitatomfa la yuqbala minhu hatofaniki wa dunia na huwa fil akhirati min khasirin na akhiratakuwa katika watu na kunyenyasara ina maana taruka tukitoja tukiacha kufuata nidhamu ya Kiislamu katika maisha yetu yote hakuna mafanikio bora jana kuliko leo yani hali itakuwa ni ngumu kuliko ugumu wenyewe wa man aradha an ujumbe tulioaletea uweze kusimamia maisha ya watu atakachokutana nato kwa mujibu wa Qur'ani wa manara za fa inna lahu maishatan dhika atakutana maisha yadhiki katika kila aina ya ziki ni dhiki ya maradhi ni ziki, ya, marazi, ni ziki ya, ya mali ni ziki ya kosamani kila ziki unalojua midali watu wameacha mwongozo lazima wakutane nazo na dhulma na nyingine nikukalizia hutuba ni baina yetu sisi kwa sisi leo dhulma ileikuwa ni jambo la kawaida Leo wiz na uputapeli baina yetu imekuwa ni jambo la kawaida watu hawaaminiani hata kidogo hasa yule unamuona rafiki kipenzi utakuwa rafiki kipenzi ukiwa hujampa maana yako lakini ukimpa maana yako basi hata njia muona simu yako wataizima na kukuona anakasirika yani hakuna amana imepotea baina ya watu watu wanadhulmiana kwa kila aina ya dhulma kita kumpima uzuri wewe unaona rafiki muangalie kwenye fedha yukoje Sheikh kuna watu na swali mpaka ya mulaili Kuna watu Sheikh wanakwenda mpaka haji Kuna watu maneno yao mazuri sana lakini kwenye pesa Ennalillahi lillahi kwenye pesa bana kina kitabana yani Allah kwenye pesa Dini anaiweka pembeni kabisa. Yaani hajui totote mtauana shaka. Feba. Na yuko tayari kudhulumu hadharani. Wala hana kimeme juu hilo. Na tunapozungumza hivi watu tuna maumivu ya kudhulumiana umu Kama unajidhulumu basi umedhulumiwa. Ndivyo sipu. Dhulma. Dhulma. Watu mkafanya mashirikiano ya kibiashara, kwa lugha nzuri kabisa uja, unataka mfanye biashara Mubaraba, umpe mtaji mzungushe biashara ikinoga tu zinakuja dharura au unajua ilienda ikarudi ikatokea kule ikamalikia kule anapotea na amana yako mtu ya kiwanja kwa lugha nzuri kabisa unauza unalipa ukimpa mgongo anauza tena Yaani watu wamejaa dhulma. Inafika kipindi ule dhulma ilivonoga katika mioyo ya watu mpaka inafika kipindi ule ambaye anaonekana ni mwema na mwadilifu ndiyo bwege katika jamii. Na leo mtu anaweza akaokota kitu labda fedha au amana ya mtu wafu akaitangaza. Jamii linapokuwa chafu na mbovu, watu wanamchangaa. Hii vipi? Ala, achaambo wana bwana. hilo weze unapata dhahabu au unazingua zingua acha mwe haki ya mtu sheria ya Kiislamu ukiokota mali ya mtu mwaka mzima ka nayo mpaka ivuke mwaka ndio uweze kutumia mwaka mzima leo mtu anaokota na anajua hii ni mali ya fulani lakini ikorupa akirejesha pamoja nayo basi watu watamuona bwenge leo yule anaiba mali nyingi ndiyo kidume Ah, kapiga bilioni tatu, Ah, jamaa, mwamba huyo, da, kidume kile, kidume Kaiba. Na anasifiwa na watu, na, na wasifuji tumumu Unamsifu mtu anadhulumu. Yaani dhulma imekuwa ni kama maji. Yaani mpakipini mpaka kumjua muadilifu nani haujui. Yaani kila mmoja unaona litatizo. dhulma mwisho katika hotuba yangu ala la dhulma hatuwezi kulimaliza leo lakini tufahamu tu dhulma haidumu wewe wacha we, we, we peli iba dhulumu mtu lakini mwisho utaharibikiwa yani hata mali yako nakupa taarifa hata mali yako uliyonayo ikiwa uliipata kwa dhulma mwisho wako ni mbaya lazima lazima na Mwenyezi Mungu atakutia la kukutia lazima yule mwenye kunungunika ule mdhulumu usidhani ile dua inarudi hairudi la yansulana almadhluma law wa law ba'da heenin alla nasema katika hadithul qudus nitamnusuru mwenye kudhulumiwa hata kama ni baada ya muda fulani mizali amelia na dhulumiwa atamlipia dhulma yake lazima kuna wangapi leo wanakumbana na maradhi hata ambao hawajui kazulumu kadhuluma afaka sahau kwamba aliwadhulumu atimepita kwa hata miaka kumi Allah anakupiga kiharusi Shaka utapukutika mpaka utabaki hata ile akula huna. Kume ni dhuluma ile. Wewe umesahau yule hatahau hau si umemdhulumu? Alinya alikuwa mnyonge masikini Ukamnyang'anya mali yake na kiwata chake na mali zake? Akanyinyua mikono akilia kwa Arabu, "Kanidhulumu mimi maskini, yeye ni mtawala, ye ni tajiri, yeye ana nguvu." Wewe ndio unamuomba Mwenyezi Mungu kunakabidhi hili. Ehe msema naye, hutoki, hutoki na hautotoka itafuta kipindi kila kila, kila ukifanya kinaaribika. Kila biashara ukiweka kumbe kuna shilingi 500, kuna elfu tatu za mtu lidhuluma makusudi. Allah hakupi Na mizali ndani ya mali yako na mali ya dhulma, hauwezi kutoaoa hata kama sasa utajeona na nazo lakini baada ya muda utakuja kuhadifia nilikuwaga na fedha na Allah atakupa la kukupa. Hivo ndivyo ilivyo. Na Mwenyezi Mungu katika moja aya anasema wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu ya dhalimun. Usidhanie kama Mwenyezi Mungu anasahau yale wanayofanya madhalimu. Msidhanie hivyo, Kamwe hasahau Ukimdhulumu mtu akamlilia rabu jipange na hilo. Kama sio leo basi kesho, kama sio kesho kuto hata kama ni baada ya miaka kumi ukiwa hai, utakutana na naku-kutana nalo, dhulma. Mwisho hotuba yangu. Honi muda wa kumrejea Allah Azza wa Jalla na kumwomba msamaha na katika dhuluma ambayo umezifanya dhuluma ambayo unaweza kamfesi mtu na kuzungumza naye mkayamaliza medhuma ya mali zile habari kwamba oh nimevini na mke wa mtu kwa hiyo nisamehewe niende kwa mwenye mke nimwombe msamaha huo ni uzushi unajitakia kuuawa bure fanya toba mwenyewe na uezimu wako Dhuluma ya kumrejia mtu ni yule mali yake. Ulichukua mali ya mtu malizana naye kabla hujafa, malizana na ye Akusamee au umlipe mali yake. Usichukulie poa. Yaani usichukulie hizi hata kidogo, Sheke usichukulia hizi hujui mali yake kaipataje kwa dhiki na tabu unaichukua kirahisi tu? Alafu unaja utaza hujali hamna. Hamna, yaani hamna. Hakuna kitu kama hicho. Sasa Mwenyezi Mungu ana namna ya kumuitikia jua yake. Anaweza akakuwekea mazingira mahali utatafuta mali mpaka unakufa shekhi. Watu watapitia kwenye mgongo wako wanatajirika wewe umeganda pale pale kumbe ni dhulma. Allah anaweza kukupa la kupa katika maradhi. Ile mali yote uliokuwa nayo ukajitibia mpaka ikaisha. Kwa wa wa na bado unaomba msama, msamaha namna anayojua mwenyewe ataanza kaita lakini dua ya madhulumu ya mwenye kudhulumiwa hairudi kwatu turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuangalie madhaifu yetu katika dhulma tuweze kuyatengeneza kabla ya kufa kwetu mwisho hii ni juma tupende kujipendekeza kwa Allah kuja msikitini tunapojisikia sawa peponi pia pe ataenda hivi hivi tunapojisikia inna allah malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma taslima, taslima, taslima, taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد و صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد و على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلي على العالمين انك حميد مجيد ارضى اللهم على الخلفاء الراشدين وهم الكثيرون منهم ابو بكر الصديق و عمر الفاروق و بن عفان و بن ابي طالب والذين بكواهم الكثيرون عن صحابه رسول الله أجمعين والذين تبعوهم بإحسان الى يوم الدين إني داع فان من ربنا تقبل منا إنك انت من العليم تب علينا مولانا انك انت الرحيم اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبلا السلام اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا اله الأولين يا إله الاخرين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واجنبنا عذاب النار واجعلنا صابا لاعاده الخلافه من جديد يا ذا الجلال والاكرام صلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الله اكبر الله